Povestea vieții mele, pista 56. Înainte de a se așeza la masă, Nando decoră pe generalii Prezan, Văitoianu și Grigorescu și apoi Prezan, în numele armatei, îmi oferi virtutea militară clasa I pentru felul neînfricoșat cu care mă amestecasem printre oșteni. Mă simții foarte măgulită. La masă a ținut Prătianu o prea frumoasă cuvântare la care a răspuns Nando. Nando a trebuit să răspund la șapte cuvântări și a vorbit minunat de bine de fiecare dată. Guvernul ne-a oferit inele de argint, bătute în oțel de război și mie mi-a dat 500 de de lei pentru operele mele de binefacere. Ce bucurie! Acum pot să încep iar lucrul cu toți banii aceștia. A fost ceva deosebit în atmosfera acestui prânz. Toți cei adunați în jurul mesei noastre se uitau la noi cu o dragoste înlăclimată, Căci această sărbătoare, în mijlocul încercărilor noastre, a dat cu adevărat ceva înduioșător. Până și Maruca, deși nu iese niciodată, și-a îngăduit să-și ia locul la masă ca soție de ministru. Bineînțeles, am făcut-o să-și dea seama că prețuiam cum se cuvenea o astfel de jerfă. Eu purteam coroana de beteală argintie și găsisem în unul din cuferele mele o rochie albă cu argint, pe care nu o niciodată și care în fu astăzi foarte de folos. Colonița mea de argint îmi dădea o înfățișare potrivită aniversării de astăzi. Iași, duminică 31 decembrie 1917, 13 ianuarie 1918. Ieri mi-am luat o zi de răgaz, ceea ce înseamnă că azi s-au adunat îndoit de multe treburi. De aceea dimineața întreagă s-a perindat un șir nesfârșit de oameni care veneau să-mi pună tot felul de întrebări, de mi se părea că îmi capul. La drept vorbind, am mai multe treburi decât poate birui un singur om. Am să ajung la sfârșit cu totul slăită de puteri. Viața mea e ocupată de prea multă lume. Toți îmi storc până la istobire inima, mintea și punga. La 11 și jumătate am primit pe generalul Balar, venise cu intențiuni bune și-mi pusesem în gând să încerc să-i deștep simpatia, dar hotărârea lui, luată cu atâta sângere ce că trebuie să renunțe de a ne salva, fiind pierdută orice nădejde mă îndârjește. Pentru că e englez, nu găsesc la el înviorarea așteptată. După aceasta, a voi de prezidat un mic comitet compus din Baker, Anderson, Balș, Beloa și Mamulea, pentru a discuta marea noastră problemă privitoare la îmbrăcăminte și hrană. Ședința n-a fost așa de mulțumitoare cum crezusem. Oamenii în situații oficiale nu prea par să aibă multă inimă. Cei din jurul meu au învățat multe, însă nu unde ajuns. Unii sunt încă prea învuibați și nu vor să-și deschidă sufletul și mintea la grozava suferință a poporului. Cei ce se află în frunte n-au văzut oameni murind și nici sfârșietoarea mizerie a femeilor și a copiilor de prin sate. Dacă ar fi văzut-o așa cum am văzut-o eu, ar dori mai aplic să le vină în ajutor și cu fapte, nu numai pe hârtie. Desigur e ceva sucit în la lucrurilor în lume și de aceea administrația nu e nici la noi cum ar trebui să fie. Aceasta e singura pricină care mă face să doresc să fiu foarte, foarte bogată. Aș putea atunci să fiu de sine stătătoare și să intric pe politicienii noștri în toate privințele. Banii dau o putere atât de mare încât când o regină e bogată, nimeni nu poate să-i stea împotrivă dacă vrea să facă un bine. Uneori trebuie un curaj nemărginit ca să nu te simți descurajată sau să ne ajungi și tu o răzvrătită. Idealul ar fi regimul unei autocrații democratice un monarh absolut care să fie destul de puternic, însă destul de bun ca să facă noile întocmit trebuincioase, fără ca nimeni să îndrăznească a pune stabilă. Ar fi singurul chip în care vechile apucături cu adevărat putrede ar putea fi înlocuite cu o atmosferă sănătoasă. Peste zi a sosit de la Păunești, generalul Petala cu cinci băieți aduși de la cantina mea, principele Mircea. Veniseră să ne cânte colinde de Crăciun. Adusese cu el și doi țărani bătrâni din același sat. Le-am dat la toți mâncare din belșug, le-am spus și vorbe bune și i-am trimis acasă încărcați cu daruri. Fiindcă e ajunul anului nou, vine tot felul de lume să ne cânte colinde și vicleimuri. Înainte de amiază a venit corul de la aviație și după masă Iorga cu corul teatrului. Iorga compusese niște urale de anul nou în formă de poezie populară, care au fost recitate de Notara, cel mai mare actor al nostru. Redăm acest episod după memoriile lui Iorga, unde sunt rectificate și unele inexactități. Urarea la palat cu societatea ortodoxă. Regele pare de mai multe ori mișcat. Îmi dă ordinul lui de zi, semnalându un pasajul în care se vorbește de lupi în piele de oaie. Arată o mare satisfacție când ni se urează tot binele în ciuda dușmanilor. Asigurarea lui Băicoianu că lumea la București e contra propagandei lui Stere i-a plăcut îndeosebi. Corul Mitropoliei a cântat admirabil. Regina. Regina a ținut să împartă însă și prăjituri copiilor care fac bubu, băieților cu buhaiul, care aclamau pe prințul Nicolae, domnul cercetaș, pentru că le dădea cu amândouă mâinile bunătăți. Corul operei nu l-am avut. Directorul a spus că nu-i place să meargă la palat. Volumul 1, pagina 223 A venit și un nesfârșit șir de doamne din Iași în numele diferitelor societăți. Li s-a oferit, după cum e obiceiul, o mulțime de bunătăți, pe când noi primeam din Berșuc nenumărate urări. Anul nou a fost întâmpinat de sunetele celei mai minunate muzici cântate de Enescu în Casa Marupei. De asemenea, pentru a îmbogăți imaginea sărbătoririi acestui an nou, 1918, cităm un fragment din amintirile politice ale lui Ighe Duca. Ca o ilustrare a moralului nostru ridicat, îmi aduc aminte două sărbări aproape vesele în acele zile cumplit de triste. Prima a fost aniversarea la 28 decembrie a celor 25 de ani de căsătorie a regelui și a reginei și a doua, rebelionul din seara de 31 decembrie spre 1 ianuarie 1918 cu familia regală la Mișu Cantacuzino. Cu prilejul celor 25 de ani de căsătorie, regele și regina au oferit miniștilor lui Prezan, Eremia Grigorescu și Văitoianu, la Palatul Reginei, o recepție. Brătianul le-a remis câte un inel turnat din brozul unui tun, luat de la dușmani, și a ținut o inimoasă cuvântare, la care regele emoționat a răspuns cu acele fericite cuvinte ce avea întotdeauna darul să găsească în atari împrejurări. Nu știm niciunul ce va fi mâine, care ne va fi soarta și ce ne mai așteaptă. Tot prânzul s-a despășurat însă într-o atmosferă de euforie, ce mi-a rămas și azi întipărită în minte. S-ar fi crezut o petrecere obișnuită în zile normale. Tot astfel și la revelionul de la Mișu Cantacuzino, sau mai bine zis de la Maruca Cantacuzino, căci dânsul era ca și noi oaspete în casa soției sale. El locuia în strada Păcuraj, lângă mine, pe când ea închiriase la Copou, în mijlocul unei vii, o vilă, care pe vremuri aparținuse lui Cogălnicianu. Pentru a sărbători anul nou, poftise pe rege, regină și copiilor, câțiva prieteni, printre care se nimerise să fiu și eu. Plecând de acolo, îmi ziceam ce trist va fi acest început de an. Nici de cum, un neînvins optimism pusese stăpânire pe sufletele noastre și am petrecut o seară plină de iluzii și de visuri, după ce Enescu ne-a fermecat cu arcușul lui. Ai fi spus că suntem nu în ajunul denunțării armistițiului și al imposibilității de a mai rezista, și în ajunul unei reîntoarceri triumfale la București. Am spune inconștiență, nu presimțire stranie, și totuși era o întemeiată presimțire. Parcă auzi și acum cuvintele regelui când la 12 am ciocnit tradiționalele pahare de șampanie. Să ne urăm un an bun, trebuie să vină un an bun, sunt sigur că va veni, și ne va aduce împlinirea visurilor pentru care am luptat și am suferit. Volumul 3, pagina 58 Până și regele, contrar obiceiului, era printre noi. Ne-am dus în sfârșit la culcare la orele două. Iași, duminică 14-27 ianuarie 1918, timpul nu încetează de a fi cal și frumos, deși am avut puțină ceață în zilele din urmă. De dimineață am scris puțin, apoi m-am dus la societatea IMCA, unde sunt întotdeauna călduros primită de către numeroșii mei soldați. La dejun am avut pe ministrul Belgiei cu soția sa. Ei sunt din acei oameni ce se lasă copreșiți de nenorocire, de aceea clipele petrecute cu ei sunt greoaie. Veștile din Basarabia sunt mulțumitoare. Trupele noastre au intrat în Chișinău cu muzica în frunte, fiind foarte bine primite de popor. Nădăjduim că în curând va fi în mâinile noastre calea ferată, așa încât transporturile nu vor mai fi împiedicate de bolșevici. Hertling și Kuhlman au ținut cuvântări lungi în privința păcii și a condițiilor ei. Regele George al Angliei a telegrafiat lui Nando foarte călduros, iar lui George a telegrafiat lui Brătianu. Wilson a ținut altă cuvântare în care apără cauza Italiei, a Serbiei și a României. Dar dacă germanii au de gând să facă pace, care va fi soarta țării noastre? Toate aceste chestiuni sunt arzătoare, însă foarte încurcate. Și prea mă doare capul zilele acestea ca să pot scrie mai amănunțit. Sufăr de câteva vreme de dureri de cap, pricinuite fără îndoială de prea mare oboseală, adunată în timpul acestor luni de suferință morală. Am să fiu nevoită să o las mai domol va timp ca să nu fiu învinsă de oboseală. Nu vreau să mă las doborâtă, dar un mecanism nu trebuie mânat fără măsură, nici măcar când e vorba de o inimă vitează cum e a mea. Ich habe zu filmen in meinem Leben. Ei mă istovesc și îmi sorb puterea de viață picătură cu picătură. Îmi luai un scurt răgaz după dejun și apoi primi la un ceai pe toți artiștii, scriitorii și pictorii, care mă ajutaseră la întocmirea calendarului. Iași, 1831 ianuarie 1918 Azi am primit vestea că bolșevicii ne-au declarat război și au pus mâna pe tezaurul nostru și pe toate bijuteriile mele care sunt la Moscova. Ministrul nostru Diamandi a fost gonit din Petersburg, nu știm încă unde. La 26 ianuarie 1918, în urma intervenției trupelor române în Basarabia, guvernul sovietelor rupe relațiile cu România. O radiogramă lui Trotsky vestește lumea că, întâi, relațiile diplomatice cu România sunt rupte. Membrii legației române și toți agenții autorităților române vor fi expulzați pe drumul cel mai scurt. 2. Tezaurul de aur al României, care se găsește la Moscova, nu va putea fi obținut de oligarhia română. Consiliul Comisarilor ia asuprași toată răspunderea pentru conservarea acestui fond, care va trebui să fie remis în mâinile poporului român. 3. Fostul comandant șef al trupelor ruse de pe frontul român, generalul Șcerbacev, care a luat poziție în revoluției, este declarat dușmanul poporului și pus în afară de lege. Tezaurul României, încredințat ca depozit sacru în mâinile Rusiei și garantat nu numai prin declarațiile formale ale puterilor aliate, dar cu onoarea statului rus, prin Convenția din 14-27 decembrie 1916, se transportă și se depozitează în subsolurile băncii din Moscova. Suma de 314.580.456 lei aur efectiv și juvaierurile reginei evaluate la 7 milioane lei aur. Alte valori, 7.600.000, constând în aur efectiv, valori, efecte și obiecte de preț depuse spre păstrare de particulari în depozitele tezaurului public, băncii naționale, casei de depuneri. Apoi manuscrise și documente, cele mai prețioase tablouri din Pinacoteca Statului, cuprinzând cea mai însemnată parte din opera lui Grigorescu, este confiscat și însușit de guvernul de la Petrograd. După expulzarea ministrului român, la Petrograd apărarea intereselor României în Rusia a fost încredințată reprezentanților diplomatice ai Franței, iar cheile tezaurului român au fost depuse la consulatul francez din Moscova. În februarie, comisarul bolșevic pentru afacerile externe, Frice, a cerut cheile, declarând că prin decizia comisarilor poporului din Petrograd, tezaurul e confiscat și că la nevoie, el va întrebuița forța pentru obținerea cheilor. La protestele consulului francez, comisarul bolșevic cedează mulțumindu-se să verifice tezaurul și să-și înșușească 8 casete cu bilete de bancă în sumă de 1.350.000 de lei. În august 1918, prin arestarea consulului francez, cheile au trecut la consulatul general al Danemarcei. De atunci, un mister de nebătruns a domnit asupra soartei tezaurului. Din diferitele declarații ale diplomaților bolșevici, rezultă în mod nedoios că tezaurul a fost ridicat și întrebuințată de soviete pentru nevoile lor. O mare cantitate din aurul depozitului băncii naționale ar fi fost trimis în străinătate pentru diferite cumpărături. Celelalte obiecte, scrisori din arhivele și piesele de muzeu, au fost restituite în anul 1956 guvernului român, la 40 de ani după depozitarea lor. Constantin Chirițescu, Opere, volumul 2, paginile 215-216 Am primit întâi pe un tânăr sculptor francez, Lavrie, care vrea să facă o medalie cu efigia mea. Și apoi a venit doamna Pop de la spitalul Gării ca să-mi spună că a început să ridice una adăpost, în felul celor întocmite de mine și că are de gând să pună mai bine 200 de pături, unde să poată fi găzduiți peste noapte soldații în trecere. Sunt încântată de vestea aceasta, căci totdeauna am dăduse seama că era nevoie de așa ceva la gară. Azilul meu nu e destul de mare pentru toate nevoile noastre. La dejun am avut pe generalul Moșoiu, care, cu veselia lui molipsitoare, a izbutit să răspundească printre noi buna dispoziție. Neclintita lui mulțumire, când totul e atât de nesigur, a fost ceva înviorător. Am făcut apoi o lungă plimbare cu Carol și cu Miss Fifield pentru a duce haine, unui număr de copii săraci dintr-un sat. Aveam destule haine pentru ei toți și ni s-a umplut inima de bucurie când am văzut trupușoarele lor care tremurau de frig, băgate în rufe noi și în haine groase. După ce a venit prințul știrbei să-mi citească o telegramă cifrată pe care regele o trimitea a regelui Angliei. Când mi-a citit-o tare, a mi zbucnit în plâns. Cuprindea un rezumat prea dureros al puntei noastre situații și al disperării noastre, Precum și cum părăsire în care ne aflăm, despărțiți de toți, trădați fără ajutor de nicăieri, fără putința de a fi ajutați. Am fost în adevăr foarte mâflitați și ceea ce a fost pentru mine mai grozav e că am înțeles pentru prima oară inutilitatea oricărei împotriviri. Nu putem să ne luptăm din trei părți cu dușmani. E ceva cu desăvârșire peste putință. Se pare că dușmanii ne-au trimis vestea au o de gând să calce armistițiul. Se vede că așa ne-a fost scris, să fim cu totul nimiciți, sau că aceasta va fi numai un act al tragediei. Ce trebuie să mai vină vom vedea mai târziu. Sunt cu totul liniștită. Simt de asemenea și liniștea cumplită a tuturor acelora ce văd, că nu mai e nicio scăpare și care totuși nu pot decât să stea aștept în sfârșitul, Poți cel puțin să-l privesc în față fără a mă Nu e vina mea dacă se prăbușește celul. Iași, 25 ianuarie, 7 februarie 1918. M-am întors la Iași după o colindare de 3 zile printre țăranii săraci și printre trupele de pe front. Am sosit acasă la 9 și jumătate și am găsit o mie de necazuri. Mă așteptam la așa ceva, dar a fost mai rău decât tot ce mă închipuise. Cum trecui pragul? Fui covârșită de vești grozave, Germanii ne-au trimis un ultimatum. Vor să venim să tratăm cu ei și pentru că e liniște pe celălalt front, au înșirat trupe numeroase pe frontul nostru, știind că rușii ne-au părăsit și că trebuie să menținem noi pozițiile părăsite de ei. Ei știu de asemenea că ne încurcă destui treburile din Basarabia. De altfel, stau și nemții destul de rău. Poporul a început să se sature de război. Au trebuit să făgăduiască pacea celor ce ridicau glasuri nemulțumite. Dar fiindcă n-au căpătat ceea ce voiau în Rusia, au de gând să se răzbune amenințându-ne pe noi, până când ne vom supune. Ne-au dat patru zile în care să ne hotărâm. Ceea ce de mult era de așteptat s-a întâmplat acum. Liberalii și-au înaintat demisia, căci nu pot hotărâ ce răspuns trebuie să dăm nemților. Demisia guvernului Ion I.C. Brătianu Tache Ionescu, a fost înaintată la 26 ianuarie 8 februarie 1918. Așadar, a căzut brătianul de la putere, A se pot bucura toți dușmanii lui și din umbra în care au stat atât timp ascunse, se ridică o mulțime de năzuințe, dacă ar fi cel puțin năzuințe și idealuri curate. Însă, pe lângă simțămintele înnăbușite ale binelui, mai sunt și buruienile pismei, ale răzbunării, precum și în dorință de putere. Privesc la toate și toate mămâcnesc, sunt atât de puțini cei ce iubesc în adevăr țara Mulți au râvnă numai pentru persoana lor, câte cu cutremuri și te entristezi de o asemenea priveliște. Conservatorii sunt de părere că trebuie să răspundem printr-un refuz categoric de a trata, pe când Brătianu ar vrea să intre în tratative ca să câștige timp, cu gândul de a nu ceda la sfârșit. Conservatorii n-au destulă încredere în Brătianu ca să meargă alături cu el în această nouă întreprindere, așa încât s-a o deosebire de păreri urmată de căderea guvernului. A venit la mine azi dimineață mișu canta cu Zino. Am stat de vorbă pe delete și ne-am înțeles aproape în toate. Părerile noastre despre cinstea țării sunt aceleași, însă eu, cunoscând situația militară mai bine decât el, sunt de părere că ar trebui să câștigăm în timp înainte de a începe tratativele, oricât de odioasă ar părea aliaților această atitudine. Am jerfit destule pentru aliați, în timp ce ei ne-au susținut atât de puțin dându-ne numai vorbe bune și uneori chiar vorbe goale. Suntem atât de departe de toată lumea încât aliații nu-și pot da seama de suferințele noastre. Ceea ce ne dăruiesc ei și purtarea cu care încearcă să țină trează iubirea noastră pentru ei, înseamnă foarte puțin când te afli în pragul nimicirii. E una să că cinstea țării stă în păstrarea celei mai desăvârșite credințe până la cel din urmă sfârșit. Din punct de vedere moral, țara noastră s-ar ridica astfel la o nemaipomenită înălțime. Dar din nenorocire n-are astăzi toată lumea o încredere atât de neclintită cum o am eu în izbânda finală a aliaților. Știu încă prea bine că nu ne-au ajutat așa cum ar fi trebuit, nu doar că n-ar fi vrut. Le acord credit în această privință, dar fiindcă nu puteau înțelege cum stau lucrurile. Ei sunt prea mari și noi prea mici și avem prea puțină însemnătate în ochii lor. Conservatorii nu sunt destul de puternici ca să alcătuiască ei singuri un minister. Și fiindcă generalul Averescu e singurul om destul de însemnat pentru a înfrunta situația de față, a fost rugat de rege să formeze guvernul. Guvern cu totul nou și cu oameni cu totul noi. Ceea ce mă îngrijorează adânc e faptul că nu știu până în ce punct vrea Averescu pace. Inima mi-e de teamă și de grijă. Orice mai bine decât o pace încheiată împotriva cinstei noastre. Fie ce picătură de sânge din mine se răzvrătește în contra acestui lucru. Trăiești ceasuri de grozavă frământare. M-am simțit toată ziua grozav dezvuciumată. Sunt unele gânduri cu care nu mă pot învoi, dar nu cred că lucrurile se vor întoarce cum e mai rău. Nu e decât o clipă cumplită de trecut, așa cum am mai avut în atâtea rânduri. Adevărul e că ne-a părăsit norocul și că toate sunt de la o vreme împotriva noastră. Fie ce întâmplare, fie ce întorsătură a roții, orice mișcare a prietenilor sau a dușmanilor. În Rusia toate merg din ce în ce mai rău. Teroarea domnește peste tot. Acum a început așa zisa gardă roșie să pradă bisericile. E aceeași poveste ca pe vremea Revoluției franceze, încă mai rău. Toate acestea mă umplu de groază. În Finlanda se întâmplă lucruri îngrozitoare și dă e acolo și n-am vești de la ea de trei luni. Toate telegramele și scrisorile mele rămân fără răspuns. Nu știu nici măcar dacă le primește. Iași, vineri, 26 ianuarie, 8 februarie 1918. M-am deșteptat cu senzația grozavă a unei greutăți pe inimă și cu un nod de lacrim în gât. De ce nu mai primim și noi odată o veste bună? Această neîncetată frământare a devenit insuportabilă. Merg totuși înainte cu munca mea, că ce singurul chip în care pot să mai răbd atâta zbuciun. Regele a primit dimineața pe miniștrii care își dă demisia, Mare înfrigurare în oraș și toate dezbinările pătimașe s-au deslănțuit acum. După amiază, regele a primit pe generalul Averescu și l-a rugat să alcătuiască guvernul. La 29 ianuarie, 11 februarie 1918, se formează un nou guvern. Generalul Al Averescu, președintele Consiliului de Ministri și Ministrul Afacerilor Străine Generalul C. Iancovescu, ministrul de război Generalul I. Culcer, lucrări publice Matei Cantacuzino, culte și instrucție publică C. I. Argetoianu, justiție Fotin Enescu, finanțe C. Sărățeanu, interne I. Luca Niculescu, industrie și comerț Cabinetul a guvernat până în martie 1918. El a acceptat. A venit și ceasul lui. Să-i Dumnezeu râvna de a face cum e mai bine. Sper că hotărârea luată va fi pentru binele țării. Totuși, nu sunt fără temeri. Deși știu că Brătianu și-a istovit norocul și că Averescu e singurul om care ar putea acum să-l înlocuiască. M-am dus cu amândouă oficele mele să fac o vizită bătrânei Sore Puci. Mă tem că nu mai e îndoială că suferă de cancer. Era sculată și își vedea de treburi, dar fața ei e trasă din pricina suferințelor trecute și a celor viitoare. Peneștiute, ochii ei au luat privirea înfricoșată a celor ce își dau seama că în curând vor avea de înfruntat moartea. De ce a trebuit să fie și asta? Iași, sâmbătă 27 ianuarie, 9 februarie 1918. A venit Averescul Anando să se sfătuiască împreună asupra noului minister. De fapt, Averescu a știut să-și aleagă miniștrii, cu toate că sunt unii de care aș fi dorit să se lipsească. Am avut de primit multă lume, căci toți se adună la mine în îngrijorarea lor. Printre alții, a fost ministrul Franței, marchizul de Saint-Oler și am avut curajul să-i vorbesc cu cea mai desăvârșită sinceritate. Am încercat să-l fac să înțeleagă că Antanta face mereu și mereu aceleași greșeli. I-am lămurit că niciodată n-au susținut aliații destul pe rege, așa ca să ne insufle o deplină încredere în ajutorarea lor. Am îndrăznit să spun tot ce era de spus într-o ultimă și disperată sforțare, ca să dobândesc o colaborare ropnică din partea lor, deși se părea că totul e împotriva cauzei noastre, împotriva nădejdii noastre și împotriva oricărui plan de scăpare pentru noi. Sentoler m-a ascultat în liniște. Nu cred că l-am jignit. Îmi pare că am făcut mai mult bine decât rău, și apoi i-am arătat că totul nu-i încă pierdut câtă vreme ei ne ajută cinstit să ne facem jocul cât se poate de bine. Mai târziu seara l-am văzut și pe Vopitsca, ministrul Americii, și i-am spus cam aceleași lucruri ca și lui Santoler. A fost și el cât se poate de binevoitor. Vorbeam cu atâta însuflețire, încât cred că niciunul din ei n-a rămas nepăsător la expunerea mea, că știu să vorbesc când sunt adânc buciumată, și apoi știu că fiecare din ei mie e cu adevărat devotat. Ei își dau seama că mi-am pus toate puterile în joc. Duminică, 28 ianuarie, 10 februarie 1918. Am mers noaptea cu trenul până la Tecuci. M-am dat jos din vagon ca să încep o zi din cele poreclite de mine zi de muncă regală. La nouă m-a întâmpinat generalul Grigorescu și apoi m-am dus într-un sat depărtat ca să împart haine unor refugiați nespus de săraci. Aici m-am întâlnit cu cel mai desfătător american, Mr. Tuss, care pe vremuri fusese artist. E un om vesel de origine engleză, lung de un kilometru, cu o față prietenoasă, zâmbitoare și lungă cum numai alta. În pofida binelui ce cel face poporului sărac și aproape dezbrăcat, firea lui de artist oftează când vede nimicită latura pitorească a priveliștii, din pricina săpunului și a hainelor fără petice. Ajutai la împărțirea nesfârșitelor provizii. Au trecut ceasuri până să se sfârșească. Generalul Grigorescu prezida această împărțeală cu obișnuita lui atitudine solemnă. Crucea Roșie Americană lucrează în chip minunat. Generalul mă ruga atunci să mai merg odată cu el la locul unde stătusem împreună în timpul bătăliei de la Mărășești. Dorea mult de a mai vedea odată acele locuri împreună cu mine. Așadar, merse cu mașina, până la punctul unde, de pe o munchie înaltă, se deschide priveliștea asupra siretului și ne amintirem cum stăturăm acolo pe câmp, în timp ce obuzele zburau deasupra capetelor noastre. Răsărise soarele în toată splendoarea lui și vederea era minunată. De partea cealaltă a râului, în pădurice stau încă nemții în tranșeele lor. După aceasta, iarăși nesfârșite spitale de vizitat cu tot felul de boli, printre altele și vărsatul pe care îl vedeam pentru prima oară. Aveam o groază fără seamă îndevărsat și mărturisesc că era o priveliște urâtă. Generalul Grigorescu m-a poftit la dejun la cartierul general. Hotărâsem cu prințul știrbei care regele să-mi trimită o telegramă, anunțând înaintarea lui Grigorescu pe care s-o primesc la vremea dejunului. Telegrama a sosit cum se cuvenea, tocmai în clipa potrivită și avui plăcerea să dau acestui viteaz oștean, vestea pe care o aștepta de atâta timp. A fost primită cu o bucurie solemnă și toți ofițerii lui s-au sculat de la locul lor ca să se ducă să-l sărute, lucru ce trebuie să fi mirat mult pe tovarășii americani. La dejun, bunul Anderson se arăta foarte înduioșat de muzica țiganilor. În fața mea sta Grigorescu sorbind bucuria lui demnități. A trebuit totuși să plec de la acest prânz prietenesc ca să mă întorc chiar la refugiații mei. Ne-am dus întâi într-un loc unde erau înghesuiți sute de săraci în niște bordeie groasnice. Era o adunătură zdrențuită și pitorească care treia Dumnezeu știe cum, împreună cu o gloată de copii. Atâta de frumos era soarele azi, încât întreagă această lume îți deștepta mai mult plăcerea artistică decât mina. Dar închipuirea acestor locuințe pe vreme de ploaie sau de zăpadă e ca un vis de groază. Cu ajutorul inimosului Tuz, prezidai o a doua mare împărțire de haine. După ce rătăcisem prin diferite borde, coborusem în câteva și intrasem în vorbă cu nenorociții locuitori. Nu mai văzusem niciodată o așa mare mulțime de copii. Unii din ei erau de o nespusă drăgălășenie. Oricine și-ar putea închipui că toate astea au fost de ajuns pentru o singură zi. Pentru mine n-a fost destul. A trebuit să mă mai zdruncin pe niște drumuri îngrozitoare, ca să mai vizitez cinci sau șase spitale, cel puțin, precum și alte așezăminte de binefacere, astfel încât am fost, ca să zic așa, trecută din mână în mână printre cei doritori să-mi arate ce izbutiseră să facă. Între aceștia era și Ivonne Cămărășescu, fica lui Blondel, fostul ministru al Franței la București. Când mă simție aproape sleită de puteri, mă rugă entuziasta doamnă Radu Mihai să vizitez trenului sanitar, minunat de bine organizat. Pentru picioarele mele ostenite, trenul păru lung de câțiva kilometri. Ziua se sfârșise prin sosirea la mult iubitul Ghidigeni, care mi s a părut ca o ancorare în port, după zbuciumul unei călătorii pe o mare furtunoasă. Ghidigeni, 29 ianuarie, 11 februarie 1918. Mă deștepta în patul laș și încăpător al Sibilei. Dormi se minunat căci pusesem foarte ostenită în ajun și mă culcasem de vreme. Grigorescu prânzise și el cu noi, răspândind în jurul lui lumina noi lui demnități. Dimineața următoare, neavând în program alte treburi, îmi îngădui luxul unui răgaz cu condeiul și cărțile în jurul meu fără grabă, căci mă învoisem cu Sibil să iau dejunul târziu, singură, în lodeaia mea. Coborâi tocmai la 10 să vizitez spitalul. A fost o adevărată sărbătoare. Era o zi ca de primăvară. Ridicasem perdelele până nu se luminase, și văzusem cum zorii zilei ștergeau treptat în tunericul nopții. Mă îmbătam de bucuria de a fi la țară. M-am gândit la multe lucruri, am citit puțin și mai presus de toate m-am odihnit. săvârșită tăcere de la țară este un adevărat balsam. Mă gândesc cu groază că dacă s-ar da înapoi liniile de apărare ale frontului nostru, Sibil ar fi de iubitul ei ghidigeni. Ea se pregătește să înfrunte această cumplită nenorocire dar să nădăjduim că va fi ferită de așa ceva. La 10 am vizitat spitalul, dar nu mai erau mulți răniți. Am inspectat împreună cantina, înființată de Sibil pentru copiii săraci și pentru care voi dărui eu proviziile. Cu Marieta Balș, care se ocupa de refugiați, destoinicie și o abnegație săvârșită, și urmată de toți americanii mei, mă dusei să vizitez pe Constanța Cantacuzino, care lucrează fără răgaz la Tutova în spitalul ei de câmp. Tratai pe tovară și mei cu vinde madeira, care le muie într-atâta inima, încât începură toți să fie sentimentali. Colonelul Anderson, mai ales, fu cuprins de o adevărată exaltare. După aceea urmă un alt șir de spitale vizitate și apoi mă întorsai la dejun la ghidigeni. Pe la trei, după ce culese în drum pe Marieta Balș, care rămăsese la tutova, am plecat cu trenul la Bârlad, unde generalul Vigorescu îmi pregătise o primire strălucită, cu onoruri militare și multe lucruri de acest fel. Întreg bărladul ieșise în întâmpinarea mea, școlile, poporul, etc. Am fost rugată să fac pe jos o parte din drum de-a lungul străzilor, ca să mă poată vedea lumea de aproape și, peste tot, mă însoțeau cele mai enimoase urale. M-am dus la orfelinatul militar și îl vizitai în toate colțurile. La urmă împărții copiilor bombane, după ce ascultase cu interesul cel mai atent, versurile pline de devotament către coroană, de patriotism și de sentimente duioase, recitate de copii speriați sau îndrăzneți de toate vârstele. Toate astea întovărășite de urale zgomotoase. După aceasta mă dus săi la marele spital Beldiman, încăpător și bine îngrijit, însă obositor pentru picioare ce simțeau încă osteneala colindării din ajun. A fost o vizită ce nu se mai isprăvea și, tocmai când mă felicitai că mi s-au sfârșit ostenelile, îmi jopti la ureche neînduplecatul meu colonel Balif că eram așteptată peste drum în alt imens spital. Bineînțeles, mă voi să-mi fac datoria până la sfârșit și trecui strada spre bucuria publicului care mă aștepta. Peste drum, fui primită de un doctor bătrân care semăna în tocmai cu un personaj comic de pe scenă. Aveam un pântec proeminent, mai jos de cingătoare, obrajii umflați, favoriți albi. început să-mi vorbească într-o englezească îngrozitoare, însă curgătoare. Acest spital a fost tot atât de nesfârșit ca și celelalte. Se lăsa noaptea, picioarele mi erau din ce în ce mai obosite, proviziile mi se terminau, totuși mergeam înainte, tot înainte, ca o somnambulă. Iar paturi, iar sări, iar fețe întinse la com spre mine sau chinuite, și tot mai multe sărutări pe mâinile mele. Dana, mica mea cățelușe cocă, care se încăpățânase să vină cu mine, se încurca mereu în picioarele celor care, după obiceiul românesc, mă urmau în nenumărate cete. Acest obicei îndureșător, însă nu întotdeauna potrivit, dă loc unei nespuse înghesuieri la fie ce ușe. Mai ales când trebuia să mă întorc deodată și să mă găsesc față față cu mulțimea ce mă urma, dar care nu putea să dispară într-o clipă. Spre mirarea mea mi s-a îngăduit un ceas de odihnă în tren, răgas pe care l-am întrebuințat corectând câteva din scrierile mele. După aceasta am îmbrăcai și mă întorsei la ceasul mesei, la casa lui Grigorescu. Fuseseră poftiți Sibil cu soțul ei. Totul fusese pregătit cu o neasemănată rânduială și ceremonie, ca să nu zic în stil pompos, ceea ce e o trăsătură caracteristică a generalului. E un minunat regizor. Înainte de masă m-au dus în chip solen în salon, unde generalul mi-a oferit o fotografie încadrată a bietului țar Nicolae. Era un portret al lui, pe care dorisem să-l am. Un portret în care stă prizonier în grădinile palatului său, așezat pe o buturugă de lemn, cu trei soldați bolșevici de strage la spatele său, un tablou cum nu se poate spune de dureros. Darul fusese așezat pe un șebalet și mi-a fost oferit cu o deosebită ceremonie și cu o cuvântare bine potrivită. Eu răspunsei cât se poate de bine, mulțumită ușurinței ce mi-a fost hărăzită de a mă adapta împrejurărilor. Numai după aceasta ni s-a dat voie să luăm masa, care a fost cât se poate de bună, Deși n-au lipsit nici cuvântările, unele simple, altele pompoase, însă toate insuflate de devotament, pentru țară și tron. A fost și muzică și lăutarii s-au întrecut în cântece. Colonelul Anderson, pe care îl înduoșează întotdeauna muzica țigănească, a ținut cea mai frumoasă cuvântare din toate și eu a trebuit să o traduc în franțuzește, cam slab mă tem, însă spre marea mulțumire a bunului colonel. Îi plăcea să aibă dreptul maci pe regină. După masă a fost o audiție muzicală în care și-au arătat talentele câțiva ofițeri, iar haznimul Constantin Plaginot, în uniforma lui spilcuită și cu o înfățișare de circumstanță, jucă rolul unui maestru de ceremonii. Ochii lui încrucișați și dintele ce-i lipsește îi dădeau un haz și mai mare, care uneori te făcea să nu-ți mai poți stăpâni râsul. Pleca în sfârșit pe gară, însă prietenul meu, generalul, rămase protocolar până la urmă. Trenul nu putu porni îndată, căci trebuia urcat în vagon și automobilul meu. Dar nimic nu putu hotărâ pe marele om să se urnească de pe peron înainte de plecarea trenului, așa încât în loc de a mă putea bucura îndată de bine meritată, a trebuit să mă duc la fereastră și să mai stau încă o jumătate de oră în picioare. Astfel se spârși vizita mea la reședința generalului Grigorescu. Iași, joi, 30 ianuarie, 12 februarie 1918 M-am întors la Iași ca să fiu covârșită de vești rele. Ucraina a semnat pacea și a făgăduit că și exportă tot greul în Germania. La 27 ianuarie, 9 februarie, se încheie la Bresnitovsk tratatul de pace dintre Austro-Ungaria și Ucraina. Trotsky, fără a semna de-a dreptul pacea, a declarat că starea de război în Rusia s-a sfârșit, și că armata e demobilizată. Cercul de fier care trebuia să ne sugrume se strâmtează din ce în ce. Toată lumea vorbește cu noi și de noi parcă am fi pe moarte și n-am mai avea decât câteva ceasuri de trăit. Mă cuprinde o stare de înverșunată răzvrătire. Nu mă pot resemna la o asemenea soartă. Nu pot, mi se rupe inima. Îmi ucide sufletul. E prea, prea, prea de tone drept. Am orânduit ca să vină în ce dimineață la dejun la noi Doi copii de la orfelinatul nostru din Iași, în fiecare zi alții, îi hrănesc din belșu cu toate bunătățile, iar Vasile și Nicolae, orfanii mei, stau lângă mine să prindă cele mai bune firimituri. Azi, sunetul vocilor de copii, atât de fericit și de bioi, era în tragic contrast cu disperarea pe care o port în mine. O parte din veștile rele mi le-a spus regele, dar a venit și prințul știlbei să le pună vârf și el. După aceea a trebuit să plecăm în grabă la biserica trei erarhi. În starea în care eram, era grozav de greu, dar liniștitor să stai nemişcat ascultând cântările. Colul intona rugile spus de profund în acea biserică cu o acustică minunată. Dejunul a fost azi pentru mine un chin, căci abia mai pot îndura să privesc lumea în față, dar după ce s-a sfârșit masa, mă aștepta o încercare și mai mare. Trebuia să primesc pe noi, miniștrii. N-aveam nimic împotriva vreunuia dintre ei, dar starea de lucruri pe care o înfățișează e pentru mine o durere ucigătoare, căci numirea lor înseamnă năruirea tuturor nădejtilor noastre. E pe ce a pusă pe grozava poveste a durării noastre, a jerfiei și a dezamăgirilor din ultimele 18 luni. Și acum suntem sugrumați, înnecați, vânduți, trădați, prinși într-o capcană înnăbușitoare. Am căutat să mă arăt până pe mine, față de noi miniștri, am vorbit cu nepăsare despre lucruri cu totul neînsemnate. Dar îndată ce furostit un cuvânt despre cele ce simțeam cu adevărat, izbuc praznic toată durerea mea. Cred că niciunul dintre ei nu s-a îndoit asupra felului meu de a gândi. Averescu atât de puțin se aștepta să mă găsească atât de adânc mâhnită, încât ceru voie să vorbească cu mine singur, după ce-mi luasem rămas bun de la ceilalți. Generalul se arăta tare îndurășat când mă văzu atât de lipsită de nădejde. Desigur că el nu se aștepta să primesc astfel lucrurile și cu toată liniștitatea lui stăpânire de sine, era tulburat. El și cu mine fusesem totdeauna bun prieten și totdeauna îl se vitejește când îl pone crea cineva. Cred că din toată familia regală eu sunt aceea pe care o iubește mai mult. Și acum, deodată, ne găseam față față ca doi potrivnici. încercând să mă convingă că situația nu fusese niciodată atât de tragică, atât de desnădăjduită și de umilitoare pe cât se părea că o s eu. Era cu adevărat îndurerat, văzându-mă atât de neresemnată. Cu toată latura tragică a întrevederii noastre, Averescu îmi lăsă o amintire cu desăvârșire mulțumitoare, dar nu mă putut opri de a-i spune ce dureros era pentru mine să-l văd pe el, cel mai bun general al nostru, nevoit să trădeze pacea. După ce plecă cu primii pe Sir George Barclay, avui și cu el o convorbire tragică și prânsei cum numai o femeie și o regină poate plânge, când își vede toate speranțele strivite, una câte una, de o soartă nemiloasă, care lovește crunt până nu mai rămâne nimic, nici speranță, nici viitor, nici putință de împotrivire, nici de îndeplinire și nici măcar recunoașterea stoicului nostru eroism. Nu ne-a rămas decât să lunecăm afară din cercul celor vii ca o greutate neînsuflețită, pentru că n-am fost ajutați, ci trădați, și am ajuns acum ca un animal ce zace pe moarte, părăsit de toată lumea. Bunul și bătrânul gentilom nici nu căuta să găsească vorbe de mângâiere. Îi numai în nesfârșite exclamații de durere și era el însuși gata să plângă. Pentru a asigura transporturile noastre pe calea ferată, ne hotărâsem să trimitem trupe în Basarabia și urmărim din Iași cu îngrijorare înaintarea lor. Rusia era un haos ce se destrăma bucată cu bucată, căci pe prima aceea nu era recunoscută nicio căpetenie. Însă Lenin era în plină ascensiune și începuse domnia teroarei. Primirea în vești grozave despre felul cum soldații își măcelăreau și își schimjuiau ofițerii. Sosi la ea și o delegație de ucrainieni și am primit o Erau fă e flam pentru așa zisea nouă libertatea lor și vorbeau de minunatele lor nădejdi. Erau oameni convinși care îți deșteptau simpatia și nu putea asculta fără interes povestirea iluzilor și anălucirilor lor. Se pare că fie ce parte a Rusiei își avea idealul ei și dorea să-și aibă întocmirea neatârnată. Țarul fusese firul pe care erau înșirate toate regiunile Rusiei. Acum firul fusese tăiat și Rusia unitară intrase în domeniul trecutului. Fiecare om își închipuia că e pe pragul unei ere noi și glorioase, fără a-și da seama că dărâmă în loc de a glădi. Bucuria lor, la gândul unei rusii noi și libere, mă umplea de o neînțeleasă teamă. Aveam impresia fermă că mergem spre ceva întunecos și groaznic și nu puteam pricepe de ce se bucură Europa.